Ahir us ho comentàvem en aquest mateix programa, el pont metàl·lic que fins ara unia la Trinitat Vella i la Trinitat Nova és a punt de desaparèixer. Ara, en el tram inicial de la Meridiana, entre Trinitat Nova i Trinitat Vella, on conflueixen la C-58, la C-33 i la C-17, es construirà una plataforma que aterrarà i se situarà a la mitjana ampliada amb l'espai que es guanya en desaparèixer les calçades cap als laterals. Per això, des de l'inici del projecte, el desembre del 2008, s'ha treballat des dels laterals i des de la mitjana ampliada gràcies a desviaments parcials de les dues calçades. Igualment, sempre s'ha actuat de nit, en diversos períodes. Això sí, sempre amb un estranyiment dels sis carrils de circulació. Una mesura adoptada des de l'inici que ha fet encara més fràgil la precària fluidesa. Es tracta d'un projecte ambiciós i car, iniciat fins ara per fomentar l'ús de l'autobús i augmentar l'ocupació mitjana de només 1,2 persones als vehicles que accedeixen a la ciutat de Barcelona i que enfila ja l'últim any d'obres. L'innovador doble carril, segregat de la C-58 per busos i vehicles d'alta ocupació, el que anomenem i ja coneixeu com a BAO, de tres persones o més, avança a bon ritme entre l'Avinguda de la Meridiana i Montcada-Ripollet amb l'objectiu d'obrir a principis del 2012. I ho fa alier a les retallades ja els 80 milions de cost perquè el seu finançament va a càrrec de l'empresa pública Tabasa, que és la que s'encarrega del túnel de Vallvidrera, i també de fons europeus, que han aportat 32 milions. Doncs veurem com continua tot això. Us tindrem ben informats. D'aquesta manera...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 I parlem en primer lloc dels instituts afectats que acullen amb resignació la parada del programa d'ordinadors. La parada del programa de digitalització de les aules ha estat rebut amb resignació entre el professorat dels instituts afectats per la retallada de l'experiència decretat per la Conselleria d'Ensenyament. Els dubtes que l'ús habitual dels ordinadors susciten entre un sector dels ensenyants i les fallades de connectivitat que han frenat la posada en marxa del projecte no són estranys a l'absència de crítiques obertes. Directors de centres, els alumnes dels quals es compten entre els 9.000 que no tindran els portàtils promesos, admeten que entre els ensenyants a l'hora d'adherir-se al programa Educat un per un ha estat desigual, però que finalment els claustres hem posat la idea que era necessari sumar-se a la iniciativa. Doncs veurem com continuar aquest tema, igual que també podem parlar que ha continuat el procés de preinscripció escolar. Continua el procés de preinscripció per al segon cicle d'educació infantil per a nens de 3 a 6 anys. Educació primària i secundària obligatòria per a l'escola pública i concertada. El procés s'allargarà fins al dia 25 de febrer, si la sol·licitud s'envia per internet, el tèrmini es trencarà a les 12 de la nit del 24 de febrer. Les llistes baremades de sol·licituds es publicaran el 15 de març, dia que també es farà el sorteig per determinar l'ordre de les peticions. A partir d'aleshores, durant tres dies, començarà el període de reclamacions. Les llistes baremades definitives es donaran a conèixer el 23 de març. El 2 de, el 2 de maig es publicaran les alumnes d'admès i del 6 al 10 de juny es farà les matriculacions. Les prescripcions s'hauran de tramitar als centres educatius escollits en primera opció, a les oficines municipals d'escolarització i als serveis territorials d'ensenyament. Déu-n'hi-do doncs la quantitat de dades que un pare o una mare ha de tenir en compte a l'hora de matricular al seu fill. Una quantitat de dades que, evidentment, doncs, nosaltres anirem recordant des d'aquí perquè tothom doncs, tingui la possibilitat de fer aquesta preinscripció escolar. Nosaltres ara també parlem de l'Ajuntament, que atorga les beques per les vacances d'hivern al 84% dels sol·licitants. L'Ajuntament ha concedit ajuts econòmics per la setmana de vacances d'hivern, que a la ciutat es fa del 7 a l 11 de març, a gairebé la totalitat de les famílies que ho han sol·licitat. Segons la regidora de Benestar i Cohesió Territorial, Imamora Leda, el consistori barceloní ha destinat amb beques 400.000 euros i ha homologat més de 250 activitats. A més, segons va afegir, el 7 de març ha estat declarat festiu per facilitar la conciliació de la vida laboral i la familiar. D'altra banda, Moraleda va qualificar d'incoherent i greu la retallada de la Generalitat en ajudes a les famílies per la Setmana Blanca i va puntualitzar que l'Ajuntament aporta només a la ciutat de Barcelona el doble que la Generalitat reparteix a tot Catalunya. És en moments de crisi que s'ha d'estar al costat de les famílies, va finalitzar la regidora. Les famílies beneficiàries de les ajudes tenen ara, fins demà, per inscriure's per rebre l'ajut econòmic. Doncs tal com vam parlar ahir amb la senyora Esperança Jiménez, eh, de, del, que pertany a, a l'àrea d'adequació territorial del districte de Sant Andreu, doncs haurem de tindre en compte també aquestes dates, en què se suposa doncs, que hi hauuran més famílies beneficiades al torn entorn d'aquestes vacances d'hivern. També hem de parlar, i això ho de demr a començar el nostre programa, del desmuntatge de la passarel·ela metàl·lica de vianants de la meridiana. La passera que ha unit els barris de la Trinitat Vella i la Trinitat Nova s'elimina perquè s'obre un nou pas de vianants sobre l'Avinguda Meridiana, regulat semafòricament, gràcies a les actuacions que es porten a terme per adequar l'entrada a Barcelona del carril Busbau de la C-58. Ja s'han iniciat els treballs de desmuntatge de la passarela metàl·lica per vianants que creuen l'Avinguda Meridiana a l'alçada del PK-76-600 de l'actual C-33. Aquesta passarel·la, actualment fora de servei, ja estava previst de retirar-la. Al final de les obres del nou carril Busbau, però els treballs s'avancen degut a la seu precària estat a causa d'un cop donat per un camió. La programació dels treballs, que afecta a una secció de l'avinguda meridiana en aquest punt de quatre carrils de circulació per sentit, s'està fent en horari nocturn, entre dos quarts d'onze de la nit i dos quarts de sis de la matinada, segons la següent programació. La nit avui, a demà, es farà els treballs de retirada de les parts laterals de la passarela, ocupant simultàniament els dos carrils lents a tots dos sentits de circulació de meridiana, mantenint dos carrils de circulació per sentit. En principi, aquesta és l'última nit en què eh, s'ha de fer aquest tall de circulació, amb la qual cosa doncs, esperem que a demà ja estigui tot ben resolt. També hem de parlar, en aquest cas, de l'estació de la Sagrera, que la Sagrera amplia horitzons. L'estrena de la nova estació de Rodalies, la Sagrera Meridiana, ha causat moltes expectatives, sobretot entre uns residents del barri que reconeixien haver patit molt l'efecte de les obres. La sensació de satisfacció general, però, ha deixat enrere el record de les molèsties i bona part dels visitants no només han vist saciada la seva curiositat, sinó que també han valorat la infraestructura com una bona oportunitat per fer més itineraris amb transport públic. I ara parlem de l'Ajuntament, que conservarà algunes de les cases barates que hi ha al barri del Bon Pastor.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 dins del projecte de remodelació del barri del Bon Pastor. L'Ajuntament ha decidit conservar algunes de les antigues cases barates com a mostra viva de l'urbanisme d'aquest barri a principis del segle XX. Aquests habitatges, construïts a l'any 1929 amb motiu de l'exposició universal a Barcelona, passaran a ser un nou equipament municipal i està previst que aculli una mostra que repassi la història d'aquest barri des del punt de vista arquitectònic. Doncs continuem amb d'altres informacions. Hem de dir que demà hi haurà consell de barri al Congrés Indians. El Casal de Barri de Congrés Indians al carrer Maniguant número 25 us oferirà demà dijous a les 7 de la tarda un nou Consell de Barri de Congrés Indians. Vine, participa i digues la teva sobre el teu barri. És obert a tots els veïns i veïnes que vulguin opinar sobre el barri de Congrés Indians. I també podem parlar del barri del Bon Pastor, ja que es projecta una sessió informativa per parlar del pla d'instal·lació d'ascensors i rehabilitació del barri del Bon Pastor. El dimecres, 2 de març, hi haurà una sessió informativa adreçada a tots els veïns del barri interessat a conèixer el pla d'instal·lació d'ascensors i de rehabilitació del barri del Bon Pastor. L'acte es farà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic de Bon Pastor, carrer Robert Gerard, de 3 a 4. Molt bé, doncs ara parlem de la Sant Andreu Jasvan, que presenta el seu segon CD-DVD que porta el nom de Jason Vol. 2.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 Durant l'any 2010 han realitzat més de 25 concerts, entre els quals cal destacar els dels festivals de jazz com el de Girona, Sant Pol, Premiada Dalt, Platja d'Aro i juntament amb la Locomotora Negra i la Barcelona Jazz Orquestra van fer el concert del tancament del Festival de Jazz de Barcelona, el Palau de la Música, en un espectacle, tres Big Bands, tres Generacions. L'acte comptarà amb la participació de Ricard Gili, director de la Locomotora Negra i fundador de la Fundació Jazz Class. Doncs com podeu veure, a Sant Andreu neixen iniciatives molt importants en relació amb la música i aquest és el cas de la Sant Andreu Jazz Band, que nosaltres doncs, anirem seguint la seva evolució i evidentment en algun moment del programa doncs podrem portar-los aquí perquè ens facin també la seva valoració de com, de com surt aquest segon disc que acaben de, de publicar i que sortirà el proper dimecres 2 de març. Molt bé, doncs posem en marxa el que són les nostres vies de contacte. Una és el 933-345-6454 i l'altra és el nostre mail, que és informatius arraba Aquestes dues vies doncs, són al vostre abast perquè ens feu arribar doncs, aquells dubtes, queixes, suggeriments i fins i tot la vostra opinió al respecte doncs, de tot el que anem dient aquí i si vosaltres teniu alguna notícia a portar-nos, doncs també serà benvinguda. Doncs ara si sí, ara som una petita pausa, escoltarem una mica de música i entrarem amb la nostra habitual tertúlia dels dimecres. Tot i que avui, doncs, com ja podreu comprovar, doncs no tindrem mm, un aforament gaire, gaire gran, serà un, un aforament limitat, però evidentment que tindrem coses a dir. Això serà d'aquí uns moments, eh, en el moment en què haguem escoltat aquesta Música Ploua, i a de fora fer vent, que me fa sentir petit, com un granet d'araná. Estic dins el llit, estic ben calent, avui ja no morré d'aquí. Ah, ah, ah. Ploua, i a de fora bufar vent, que dorme els meus sentits. I aix que se festa I aquest tic que tic Per jo ja representa música que cançons. Qui un banc grapat d'emocions. Poa <t 'ha> I a de fora bu fes vent, ja som un rupit, A gepit dinjolo. I ja em badalí, escolt, saig o caure, i avui ja no moure d'aquí. Mm, mm, mm, mm. L'oua, i a de fora, púfer vent, que dorme els meus sentits, i a xeca-se pesta I aquest tic-tic, per jo representa-me. I cançons, i un bon El de que encenso eu bango pan de emoção Há sinal de derrubador El pedal de frescor Tonra vos que dona pede desperta ti a que tem convida pelo amor A de senhal de terra ruída um frescor tornará a ser que dona a vida Desperta divina e A que tem-me convida pelo amor Despertar-te A que tens com vida Pelo amor A senhal Da terra umida Da erva verde E da frescão Que dó na vida Despertar-te A que tens com vida Pelo amor He de fora em bu fer vent que me fa sentir petit com un granet d'na Estic dins el llit. Estic ben que lent ja no em moure d'aquí ah, ah, ah. Poa I de fora em puc fer vent que dormes meus anits I es sé que festa. Que tic, que tic, tic, per jo representa música i cançons i un bon grepat d'emoció. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs moment ara ja de la nostra habitual tertúlia. Tenim amb nosaltres en Xavi Álvarez, que és el nostre tècnic, que alguna cosa ens dirà. També tenim a Joan Francesc Albarracín, que és director i presentador del programa d'Osi Recomanada d'aquesta casa. També tenim a Mireia Gutiérrez, que per tant ja en aquesta mesura i també... A, a empreses que també ens ajuden a, a col·laborar, a col·laborar amb, a, amb aquest programa. Doncs Avui hem estat mirant algunes de les notícies eh, que podríem tractar a la, la tertúlia d'avui i hem vist que l'examen d'idioma a taxistes tomba al 50% dels aspirants. Què vol dir això? Doncs ningú discuteix ja que el taxi de Barcelona està en plena transformació però sí que hi ha dubtes sobre cap a es dirigeix. Els més pessimistes parlen de paquistanització del gremi i alerten sobre l'aparició de màfies que compren llicències per explotar la al límit de la llei. Els optimistes recolzen la seva visió menys claudicant en la crisi i consideren que el taxi doncs, ha de ser defensor de la integració social. Sigui quin sigui el punt de vista, els cert que el sector ha despuntat com a refugi en temps difícils i això doncs, ha portat a l'administració a buscar nous filtres per controlar l'accés a la pressió. Una de les mesures adoptades va ser instaurar un examen d'idioma, perquè els aspirants de parla no hispana poguessin optar a la credencial. En la primera convocatòria, celebrada fa poques setmanes, el 50% dels candidats no van aconseguir progressar adequadament. Aquesta és la frase que deixen caure. No aconsegueix progressar adequadament. Doncs segons xifres facilitades pel mateix Institut Metropolità del Taxi, només 120 dels 235 aspirants van ser van resultar ser aptes i tots, el 100% dels candidats, van triar examinar-se en castellà. El fet de donar l'opció d'escollir idioma genera una certa contradicció amb el que defensa el reglament català metropolità del taxi que en el capítol 3 estipula el dret de l'usuari de comunicar-se amb el conductor en qualsevol de les llengües oficials és a dir, castellà o català. Si tots s'han decantat per la llengua de Cervantes doncs no és difícil concloure que amb la de Serrat doncs, no han de passar de l'amable bon dia Doncs eh, el don Francesc al Barrecín ens Pot dir alguna cosa al respecte d'aquesta informació? Perquè... Sí. sí, no, um, quan et referies a la llengua de Serrat, a quina llengua et referies? Bona pregunta. Doncs no, sí, a la de Lluís Jac suposo que ara, ara ja t'escolto, ara ja, ja t'entenc per un vas. Però, esclar, dic la llengua de Serrat, no. quan el Serrat ha, ha, ha, ha fet més cançons en castellà que en català... Eh? Sí. Eh? La, la de Lluís Llach, ja, ja t'escolto. Sí, sí. <ríe> molt bé. No, dit, dit això, o és normal que si són la majoria pakistanesos està cantint cap al cap castellà, vull dir... Mm. És com els professors universitaris que imparteixen, que són estrangers i que imparteixen classes en castellà molt abans que el català, però bueno, ja, ja sabem que el català està disminuït en el seu propi territori, mm. per tant, no, res de nou. Però, per exemple, a veure, que, ho digués, que això ho diguéssim de persones llatinoamericanes, que sí que utilitzen el castellà en qualsevol moment, però pakistanesos... Mm. Jo ho trobo absolutament normal. Mm -hmm. Una altra cosa és que sí, que hauria de ser diferent o no hauria de ser diferent, això no és, és una altra qüestió, però que és, és natural. Dir. Ells saben que del, del Pakistan, quan emigran, se'n van a Espanya. Mm. I que Espanya hi ha un idioma la llengua comú que en diuen que és l'espanyol, per tant uh -huh. jo fins aquí ho trobo normal uh -huh. que ells facin això normal Tu que tens a dir alguna cosa, Mireia? Jo estic d'acord amb el Joan Francesc també trobo normal uh -huh. que sigui aquest idioma però també es podria fer un esforç per conèixer una altra llengua i ara m'ha fet gràcia això de que s'estava paqui... paquistanitzant. Sí. Però bueno, tal com estan les coses, sembla que s'estigui paquistanitzant tot. Sí. Els fons de pa, les botigues, que no, uh -huh. no ho trobo dolent, però que no és només aquest cremi el que s'està paquistanitzant, uh -huh. com diuen. Perquè llavors ens entraríem en el tema de, de la immigració, no? sí. El Pakistan, els paquistanesos són potser els que més presents hi ha al, al carrer, mm. o un, de, un dels grups que trobem més, més presents al, al, als carrers. No? A veure com, com se soluciona doncs, a, a aquest tema de, de, de, dels, dels taxistes. També hem de dir que el formador de l'escola de taxistes, Barcino Santiberi, aplaudeix la iniciativa, però lamenta que es deixi de banda al català. No, és, és el que deia, vull dir, que sigui normal no vol dir que sigui el, el desitjable, segons el meu humil punt de vista, uh -huh. perquè el meu humil punt de vista seria tot el contrari. Uh -huh. O sigui, a cada, a cada... A veure, científicament, les llengües tenen el que es diu una, un territori que s'anomena domini lingüístic. Uh -huh és o sigui, que el domini sí. lingüístic de holandès uh -huh. és un cert territori geogràfic. El domini lingüístic de l'alemany és un cert territori geogràfic, etc, etc. Uh -huh. El domini lingüístic català, jo trobo, que hauria de ser el català la, ll la llengua hegemònica, uh -huh. com és amb qualsevol país, qualsevol lloc normal del món. Però esclar, és clar, que Catalunya no és un país normal, per tant, hi ha unes certes disfuncions que uh -huh. són importants però en el fons si es queixen d'això podien haver fet l'examen només en català sí. si ara es queixen de que l'han fet la majoria en castellà i tal, que haguessin fet l'examen només en català i qui el sàpiga respondre és que el, proble és que el problema el problema per mi de, de, de, de, del català castellà és que els textos legals tant, tant la Constitució com l'Estatut vigent, els textos legals igualen les dues llengües per mi això és un error per mi això és un error igualar no, no pot ser perquè si igualar les dues llengües que una d'elles ja parteix d'una preeminència brutal de segles estàs condemnant a l'altra a una disminució periòdica i constant o sigui, el que no pot ser és, per exemple, et posarem un exemple per veure si ho, podem, ho puc definir d'una manera gràfica. Imagina't un cotxe que va a 60 km per hora i al seu costat un cotxe que va a 100. Si tu vols igualar els dos cotxes, el que no pots fer és que els dos vagin de cop i volta, volta a 80. Per què? Perquè el que va a 60, com que ja porta molt endarreriment, mai agafarà l'altre. Per tant, el que s'ha de primar és el cotxe que més més a poc a poc perquè es posi a l'alçada de l'altre. I aleshores sí, aleshores sí que podem dir que doncs una vegada esteu els dos a igualtat de condicions, anar a 80, d'acord. Però d'entrada dir que les dues llengües, ja tornant a la qüestió de l'idioma, les dues llengües són iguals en obligacions i drets després de 300 anys, de que la llengua catalana està prohibida de que està disminuïda absolutament en molts àmbits doncs això és condemnar a la llengua petita, diríem a una petitesa eterna mm. hi ha una com un desc descontrol no? No... sí, sí, sí mm -hmm. és a dir, tu, tu parteixes d'una desavantatge no? mm. és a dir, la llengua catalana parteix d'un desavantatge, molt bé doncs, a partir d'ara, les dues llengües la gran i la petita tenen igualtat de, de, de drets és clar la desavantatge que hi ha portes durant 300 anys ningú la, ningú te la laatreu uh -huh. Aquest és el problema de la constitució i de l'Estatut uh -huh. segons el meu punt de vista de qual cosa doncs el català has de ser llengua prioritària en el seu territori en el seu territori en tots els àmbits uh -huh. sí. Això evidentment segons el meu punt de vista de la mateixa manera de la mateixa manera que per molts immigrants que hagin arribat, per exemple, ara poso un exemple, a no? Alemanya mm. hi ha, no ho sé, però potser hi ha 5, 6, 7 milions de turcs. Mm -hmm. I ells poden tenir el seu dret de parlar amb turc, el que sigui, però allà, a Alemanya, la llengua vehicular, la llengua mm -hmm. oficial és l'alemany. Encara que hi hagin 7 o 10 o 15 milions de turcs, és igual. Mm -hmm. Doncs, és pues, clar, Alemanya és un país normal, normal, normal. anem a dir, Catalunya no. Bueno, yo, yo no sé ver que fails taxistas, pero por ejemplo, ya molt estudiantes que vienen a Cataluña para aprender para, bueno, para aprender el, el, el castellano, porque es un idioma que que ahora es parlamos el español es, es un idioma que ya está superando eh, casi el al al inglés. Incluso. Entonces, si si si solamente aquí impartiesen las clases en català, yo creo que ya habría mol menys gent que vendría a Cataluña a aprender eh, el idioma. Y eso yo creo que sigue tacaria el mercado, ¿no? Por ejemplo, avans ab que que parlaban de de serrat de que ha com mes cosas en en, en que en català no crec que sigui porque no no es sin o, o no sinta el, el catalán català con la, la, la seva lengua propia, sino porque el mercat que ya del castellano es mol més gran y Ajá. abarca y y pot arribar mol més gent. Que, que, que el del català... Doncs... Evident, evidentíssimament. Sí. No sóc no perquè... Jo crec que sí, que, que és veritat que ha està prohibit en alguna part perquè no, no està prohibit el català ara mateix i nosaltres estem parlant en català en un mitjan públic, no? Però jo crec que sí, és veritat que hi, hi ha molt, més gent, molt menys gent que parla el català que que parla el castellà. Ah. Doncs el castellà també és, és una cosa que, que et dona i et, i et treu, eh? no? Com, com... Estem d'acord, estem d'acord però recorda que la història de Catalunya és la que és. O sigui, no, no partim d'una innocència. Partim de 300 anys gairebé de prohibicions. O sigui, la, els catalans de generacions anteriors van ser multats per parlar en català, van ser empresonats per parlar en català. Els nens petits, imagina't un nen de 3, 4, 5 anys que va a l'escola i... I clar, parles en català i et foten un clatallot i et peguen i et diuen que, que, que parles com els gossos, etc. Tot això, generació, rere generació, Això provoca uns, uns canvis d'actitud. Provoca que la llengua, a còpia dels anys, quedi disminuïda. És a dir, al català hi havia una època que només es parlava a les famílies. m'entens? És clar, revertir això, no pot, és, ja no, és una cosa es, es immensa. És impossible, ja no es pot... És irreversible, no? És a dir, no, com, com des, des del moment que tu has, has, has reduït a l'àmbit familiar la llengua, una llengua, X, la que sigui, el que no pots dir és, a partir de demà, a partir de demà queda absolutament legal la llengua i té els mateixos drets que l'altra. Aquella llengua que durant 300 anys ha sigut hegemònica i que ha estat imposada per, entre altres coses, per la força de les armes, per la força de la legislació del país. Sí. El que no pots fer és dir, a partir d'ara, les dues llengües tenen igualtat de drets. Perquè aquella que és tan petita no pot competir no però pot el que no terreny. pots fer tampoc és fer el, el, o sea, la mateixa cosa però ara al contrari fer com el català hegemònic i acallar a tots les persones que són castellanoparlants torno a dir, quina és la, la llengua hegemònica a Dinamarca? el danès per molts pakistanesos que hi hagi no? sí, bueno, però és una qüestió diferent és veritat també sí sí sí. Ah, parlem de Suïssa que també és un estat que, que parla en quatre llengües la part francòfona, quina és la llengua hegemònica? El francès tu vas a Ginebra i a la carrer tots el, tot els rètols, totes les televisions, totes les ràdios són en francès la llengua del carrer és el francès per molts paquistanesos que hi hagi tu te'n vas a la part de Zurich, Alemanya, parla la llengua d'Alemanya i allà tothom parlarà alemany per molts pakistanesos que hi hagi per tant, allà, aquell país, cap llengua s'ha imposat a cap altra. M'entens? Ja. Per tant, però, clar, torno a insistir, la història de Catalunya i d'Espanya no és la d'Alemanya, no és la de Suïssa. no. Jo no, no. crec que seria més comparable, per exemple, amb moltes repúbliques exsoviètiques també ara s'han independitzat, com els països bàltics. Sí. En aquests països eh, es parla, eh, per exemple, en, en, en Letònia, Eh, el letón, porque ya 60% de la población que es en letona perra per yo son son independent pero els fan fan frontera a Bielorrusia y en Bielorrusia el, el idioma oficial es el rus porque ya 40% de bielorrusos y el otro 60% es rus uh -huh. y yo creo que, que a Cataluña no es que pase que que sino que ya igual de gen que esent tanto castellano parlant como catalano parlant, uh -huh. mes que catalano parlant, no no es que sigue que el catalán, que el catalán allí està, sino que molts, ya mols ja castellano parlants que vienen de generacions que sí. la seva lengua materna no es el catalán sino el castellano. Sí, sí. Entonces impulsar la ara aquesta sería fer el mateix que han fet abans, els altras que no ens sabien, gutat que, que pegaban pegaven perquè no no es podia parlar en, castell, en, Ma, en català, que tot jo sa, això. Que jo sabia cap català ha anat amb un, amb un garrot apagar el que parla castellà, vull dir... També el els, sí. els espanyols, sí. No, no, encara no hem arribat això, però... No arribat, i jo crec que... Vaja, no, no conec cap català que tingui idea de sortir amb el garrot a No, evidentment, evidentment que no. Jo també vull dir que jo el tinc amigues, és un cas així estrany, que no sabien parlar castellà i van aprendre a parlar castellà mirant la tele. Vull dir que no només que la gent parli castellà o espanyol com li vulgueu dir, sinó que també hi ha casos al revés. Hi ha tragèdia. Eh? Hi una tragèdia. Per què? La no, pregunto, la pregunto. Ah, no, és una tragèdia, ah, només no, volia no, explicar. No, no, bé, bé. bé. Vull dir, per cada cas d'aquests que tu puguis... Eh, posar sobre la taula al revés en posarem 100 Digui... és, és Catalunya Nord no? la, zona... no, la Catalunya Nord ja és pitjor de Catalunya Sud sí. l'han fet, fet, desapar fet desaparèixer gairebé, i gairebé, ara, gairebé. ara en aquests moments el que, el que està fent el govern francès és retolar els carrers en català però clar, en un moment en què ningú, cap persona catalana d'allà de França doncs, parla l'idioma. Llavors, clar, es troba ja, ja, una sí, sí. llengua que, que, que no, no han utilitzat, que no... Mm -hmm. o sigui, jo, jo, jo trobo que a qualsevol, qualsevol zona del món que sigui normal, la llengua pròpia d'aquelles sonades és l'hegemònica. Mm -hmm. o sigui, ho trobo d'una lògica bastant. Mm -hmm. Qualsevol cosa que sigui diferent d'això, ho trobo una cosa... Eh, jo, Rara, jo crec no sé. que, la, que la llengua hegemònica ha de ser la llengua que parli la majoria aquest és es el, me, el meu punt de vista no tant el que han imposat perquè tu, tu pensis que això és la teva terra i sinó el que parli la majoria és el que s'ha de jo, de jo estaria d'acord tu, amb, amb tu si és que voluntàriament i sense coaccions els catalans haguéssim adoptat el castellà com a llengua de comunicació universal, o sigui, jo estaria d'acord amb tu si aquest fos el, el, la condició és dir, si nosaltres aprenguéssim castellà, i eh, per, com, per, per què volem? Perquè reconeixem que una llengua de 6 milions o de 8 milions, que és la catalana, no pot competir demogràficament amb una llengua de 400 milions. Però, jo, trobo, jo trobo que això seria correcte, el que tu dius, si ho haguéssim fet voluntàriament, per Però és per que l'història ja no es pot canviar, ja, ja és per, així. Per tant, vale, d'acord, història és la que és. És la que és i... Doncs els que pensem com jo volem d'alguna manera revertir això al màxim possible. Ja sabem que al màxim, al 100%, ho farem. Però com a mínim, revertir-ho al màxim possible. I jo crec que es fa, es fa el possible perquè més coses jo crec que seria el, el que tu dius. O sea, com ja fer-ho de veritat imposar-lo seria este, un retrocés. Seria fer el mateix que abans es feia amb el castellà. Si de veritat imposes el, el català ara perquè hi ha molta gent que... O sea... Però, a, a veure, jo et faig una pregunta. Per tu què seria imposar el castellà? al castellà no, el català. Quina, quina mesura creus tu d'imposició del català creus que seria negativa? Per exemple, fer, fer l'examen pels taxistes en català exclusivament i no fer-lo en, en castellà. Això jo crec que sí seria, perquè hi ha molta gent que, com tu dius... Eh, Ve, ve a, bueno, com jo dic bé, ve a Catalunya per aprendre castellà, no per pen, o per practicar el castellà, no per a practicar el català. Mira, si, si un estranger vol aprendre el castellà serà que no té llocs per on anar? Bueno, Està, però... Té Madrid, té Sevilla, té Salamanca, té Granada, té Màlaga, té... Pff, imagina't imagina't si no té opcions no, ja, ja ho sé, ja ho sé, però això és també pels català, però també Catalunya també existeix jo, jo tinc molts amics que han vingut a Catalunya per aprendre eh, de, de letons, de, de uh -huh. molts parts, no per aprendre el català de fet el català se'l català... se, se, se troben quan, Ara, quan aquest, arriben aquí aquest és el problema però... que ignor, quan arriben aquí, ignoren que aquí hi ha una llengua pròpia que es va començar a parlar fa mil anys, imagina't, no estem parlant d'un invent de fa quatre dies, el català es parla des de fa un gairebé mil anys, i se la troben i diuen, oh, i què és això? Això no és l'espanyol que mi han dit. Clar, i es, es troben amb una societat diferent a aquella que ells esperaven. Ja, Clar, jo crec això, que no, no. l'ignoren, perquè si sí, sí saben que també és això, però... És com si tu vas a Bielorrusia i tu què aprenderies? El bielorrus o, o el rus? és... Un... Jo, jo no ho sé perquè no sé quin és l'idioma oficial. No ho, sé, no ho sé. El idioma oficial és el rus. O sí, sea, però és Bielorrusia. Però ells el, el, tenen l'ioma pròpia? Sí sí, sí, sí. És molt, és molt semblant a Letònia. O sea, és diferent, és completament diferent la, la, la real perquè aquí te, te, tenim a, a, a, a més que és, la, la real és la mateixa. És, la, és... És, és a dir, que és un cas com Catalunya? Per dir algo. No, perquè Bielorrusia ja és una nació independent de Rússia. Bé, bueno, d'acord, però... Doncs, però... És pitjor, jo crec. Però aleshores estem parlant d'un tema similar. És a dir, sigui un, un estat independent o no, però la llengua pròpia era una, el Bielorrus, i a còpia dels anys es va anar imposant una altra. Es es, imagina, és, és així. Sí, sí, sí, és perquè, perquè, pregunto, eh, a més, que hi ha russes. Hi ha més població russa que Bielorrusia. Ah. És com aquí, si també tu, tu fas... Segurament hi ha més població que sigui eh, castellanoparlant sigui ja de, eh, de, del sud d'Espanya o d'altres de, de, llocs que venen a, a, vi, a viure aquí que catalanoparlants. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. No, no, és és una, un exemple eh, similar. Sí, sí, mm. això, sí. Sí, però a veure, no, no és similar del tot, perquè, no, no, <laughs> perquè no, no. aquí ha, ha vingut gent de, del de la resta de l'estat espanyol que, per adaptar-se, parlat ah, sí, català. Home, sorto, home sortosament. Clar. I tant, i tant. No, no, no. A veure, jo no, ara no estic jo eh, criticant d'alguna manera els, els, els, a, to, a tota la gent que ha vingut de fora, que no són catalanoparlants, absolutament, de cap manera. Perquè, sortosament, hem de dir que molts d'aquests eh, no catalans que han vingut a viure aquí mm. han après el català i s'han integrat perfectament. Sí. O sigui, absolutament, o sigui, això que vagi per davant, ara tot i així, per mi la situació idònia no és aquesta ja està, és, és la meva la meva opinió sí. uh -huh. Home, crec que és, bé, és una opinió que cal tenir molt en compte i que, bé ens porta a parlar ara d'altres temes, com per exemple... Em, em deixes fer una, sí, una remarca una només, d'això dels idiomes, <ríe> perquè és que avui és 23 de febrer. És veritat. És veritat. I no hem parlat del 23 de febrer. Mm. I okay. no em refereixo al 23 de febrer de l'any 81. Ah! ah ja us he agafat a tots. Va, ho, tinc aquí, ho tinc aquí, perquè avui ho he vist. Que avui fa anys que Johannes Gutenberg uh -huh. va imprimir el seu primer exemplar a la impremta. Uh, sí, Què que... us sembla? O sigui, 20... Això sí que és un, una commemoració important. Uh -huh. Per la humanitat sencera. Uh -huh. La imprenta Això sí que ha canviat la vida a, a quantitat de gent. A la humanitat, a la sí. humanitat sencera. Sí, sí, sí. I que ho va fer en, ho va fer en, en alemany perquè era perquè alemany. I, I fins i tot fins i tot tinc la informa una informació interessant, ja que parlàvem de català, castellà, etc, que uh, Gutenberg va imprimir la, seva, la Bíblia, la Bíblia, en diversos idiomes. I ho diré per ordre d'impressió. Primer alemany, com molt bé has dit, Jordi, uh -huh. després italià, francès, txec, holandès, hebreu, català. i després, grec, i espanyol, és a dir que en aquell temps, a l'any 1495 uh -huh. asseu que el català tenia una importància que evidentment avui no té i que era molt més en aquell temps perquè el català va ser imprès per Gutenberg abans fins i tot que el castellà uh -huh. home, jo crec que fins al 1714 l'idioma imperant als nostres territoris era el català dit, dit, dit això del 23F ja està, ja està dit la, la remarca de Gutenberg. Molt bé. Bé, doncs, eh, en tot cas, podem continuar parlant d'aquest mateix tema, ja parlarem d'altres temes més més endavant. Doncs hem de dir que a la primera convocatòria del 2011 d'aquests cursos de català celebrada entre el, el 9 i l'11 de febrer s'hi van presentar 540 candidats, 201 dels quals eren estrangers, i van aconseguir la credencial 238, un 44%, i la resta hauran d'esperar a la pròxima convocatòria a final d'aquest mes. Entre les nacionalitats més habituals, és a dir que es presentaven per, eh, doncs per, eh, amb, el, amb el català com a, com a, com a llengua, van ser eh, els pakistanesos, un 78%, és a dir, un 14,4% del total també els colombians van ser 28 persones, els marroquins 20 i en total van pujar exàmens futurs xòfers de 32 països diferents, la millor demostració que el taxi efectivament doncs, està en plena transformació. O sigui, tot això són nous taxistes sí. o en substitució d'altres? Doncs... Perquè... Pregunto, eh? No sé. Sí, nous taxistes. Nous taxistes. Mm. En aquests moments de crisi, tant de taxi, no sé si... Si, si tots els taxistes es poden guanyar la vida. No sé. No sé si sí. hi ha gent que agafa l amb el que costa. <ríe> Se'ns estar ple de taxis Home, quan però, baixa un ave. Però és que va molt bé, eh? Bueno, és però... És passada. I la diferència de preu amb l'autobús... <ríe> Home, però és que amb l'autobús no aniràs pas a a fer recorregut de 500-600 quilòmetres, l'AVE és per llargues distàncies. Mai jo a Madrid hi no. anava en autobús. Ah, no. d'acord, de... ah, però és molt més ràpid, el... és l'AVE. Sí, molt, molt ràpid, dit, sí. I molt més car. I molt més car. Sí. Però, home, la rapidesa es paga, eh? Clar, sí, sí. D'acord, doncs al final del nostre espai dedicat a la tertúlia, la setmana que ve molt més, i donar les gràcies a Anna Presas, a Mireia Gutiérrez i a Joan Francesc Albarracín per la seva participació avui en aquest programa. I nosaltres ara el que fem és escult escoltar una mica de música, però tornem tot seguit amb la nostra habitual agenda. Fins ara. Cada dia, de 12 a una del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ara arriba el moment de parlar del set de teatre, que és precisament el que ha realitza aquests dies al Centre Cívic del Bon Pastor. Del 21 al 27 de febrer, de set, de, set de teatre, vuit edicions, set dies de formació escènica, només al Centre Cívic del Bon Pastor. Els tallers. Són nous tallers que esperem que siguin interessats per a tots aquells apassionats de les, les artes escèniques. Propòstres pensades per endensar-se al fascinant món del teatre d'una manera vivencial i de la mà dels millors professionals de l'escena actual. Tres sugerents, disciplines al Centre del Cívic del Bon Pastor. Taller d'ombres amb Mercè Framis. Uh, de dilluns, 21 a dimecres, 23. De dos quarts de set a uh, dos quarts y mig bueno dos quarts y 5 del centro cívico del bon pastor al multimedia del de, de, teatre en Martí Sánchez desabte 26 de 11 de la matí a dos quarts de 3 de la tarda y de eh, 4 a 8 del vespra el diumenge 27 de 10 de la tarda a dos quarts de, do, de 2 del migdia esgrima en Ferran Franco el desabte 26 de a dos quarts de, de 3 de, de la tarda y de de 4 de la tarda a 8 del vespre. I diumenge 27 d'11 del matí a dos quarts de dos del migdia. Molt bé. I nosaltres continuem amb d'altres informacions. Si ara us parlàvem del Centre Cívic del Bon Pastor, ara ens anem a la Biblioteca del Bon Pastor. I en aquest sentit, doncs, trobem el cicle Lletra Petita, el racó dels pares, primeres passes, l'audició de la Rogueta Goluda, la Biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor, el que resta d'ella número 62, us oferirà demà dijous a dos quarts de sis de la tarda i dins el cicle Lletra Petita, al racó dels pares, primeres passes, l'audició, la Rogueta Goluda, a càrrec d'Anna Ross. L'edat recomanada és de sis mesos fins a tres anys com sona la rogueta goluda quan l'explica un violoncel L'entrada és gratuïta. I encara tenim més coses. En aquest cas, exposició fotogràfica del primer festival de cultura urbana Trinijam. També a la Biblioteca del Bon Pastor, que us convida a visitar aquesta exposició que dona el tret de sortida per al proper festival de cultura urbana que aquest any es celebrarà al Bon Pastor a l'abril. Les fotografies d'Alma Libre, Laia Armada i Xavi Serradell. I una altra exposició... Porta per nom la Sagrera del Futur i es realitza al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca. El Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca al carrer Martí Molins número 29 us ofereix aquests dies l'exposició La Sagrera del Futur. És una mostra dels nous equipaments que es preveu construir en el decurs dels propers anys a la Sagrera. Aquest programa d'equipaments ocuparà 10 grans solars. En gran part, aquesta operació ha estat possible gràcies als espais que s'obtenen per a la construcció de la nova estació de la Sagrera i del túnel de l'Ave, avui de 4 a la tarda a 9 del vespre, entrada gratuïta. I ara ens anem cap al centre cultural del Can Fabra, on trobem murs amb valor afegit, una altra exposició. Per a l'economia, la ciutat esdevé un espai d'explotació i d'intercanvi de mercaderies, i l'urbanisme és servidor del profit més que no pas de la cultura. Diem que la persona es jura, però està incertit en xarxes que fugen del seu control, inhibeixen la seva capacitat d'iniciativa i de creació i li' l'impideixen mantenir una relació afectiva amb la seva cultura i el seu propi passat. Montse Ortega Silva, autora de les fotografies, és alumna de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, IEFC, i fins el 25 de febrer estarà a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. I ara ens anem cap a les biblioteques de Sant Andreu, on es realitza el liberar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 i participen la Biblioteca del Bon Pastor, Garci Lasso, Ignasi Iglesias Canfabra i la Sagrera Marina Clotet. I atenció, perquè ara ens anem al Sant Andreu Teatre. i que Aquests dies Tomàs Nundans celebra els seus 10 anys ballant en aquest escenari. Tomàs Nundans, companyia resident del SAT, Celebra 10 anys i volem fer un repàs a la seva trajectòria mostrant cada nit un programa doble que farà un recorregut que va des de allò més nou fins al que és més representatiu de la companyia. Així, el dijous es podrà gaudir de la recerca de la imperfecció sobtada de Glitch i de la paradoxa dels límits de la llibertat Bond. els darrers treballs de la companyia. L'endemà es podrà veure la primera d'un seguit de col·laboracions artístiques de la companyia amb la dansa abstracta de Tort i de Chaos Quartet, i dissabte es representaran Croix, la primera proposta representada al SAT, i Fútil, el duo que va marcar el camí de l'estil físic i poètic de Thomas Nundans. Els horaris són el dijous i divendres, de nou del vespre, el diumenge a dos quarts de set de la tarda i el preu és de 12 euros. Un repàs a l'evolució artística i creativa d'una de les companyies més importants del panorama català. I encara tenim més gores a comentar-vos, com per exemple, la microexposició de Maria Godoy que es realitza realitzat la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra. Maria Godoy neix a Barcelona al 1988. La seva iniciació a molt primerenca dat en la pintura clàssica va determinar una preferència especial per a les tècniques tradicionals, com demostra l'acabat pictòric de les seves obres. El seu estil està fortament influenciat pels clàssics de Sèrie B i els almanacs de còmic dels anys 70. Zombis, fantasmes, cervellets i craquens del mar. I és evident el seu interès en l'anatomia humana, especialment sense pell. De la imaginació d'aquesta il·lustradora es desborda un univers fosc i macabre, però igualment tendre i dolç. Exalumne, tard gràfica en l'Escola Joso, el seu treball ha estat exposat nombroses vegades en Gabà i Barcelona i actualment es pot trobar el llibre Jona Joso, univers d'autors, publicat per l'Escola Joso el 2010 i al web. Molt bé, doncs nosaltres us ho aquí. Moltíssimes gràcies, Anna Presas. Gràcies a vosaltres. També a Mireia Gutiérrez, moltes gràcies. I bona a tarda. I a Xavi Álvarez, també moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Que passeu una bona tarda.